وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار دوغ الاسلام بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا 22 يونيو 2023 عندما ميزوا صفر mwaka 150446 sawia na tarehe kumi mwezi wa nane mwaka 2024 bismillahir rahmanir rahim katika usiku wa leo na jioni ya leo katika msikiti wetu huu masjid al albukhari Bamburi kwa bulo kwabulo tutaendelea na silisila ya muhadharat ambayo kwamba ufanywa katika kila mwanzo wa mwezi na muhadhara wetu leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala Maudhui ambayo kwamba tuta kwenda nayo ya udu alhimma fi talab al-ilmi al-shar'i himma ya juu nabidi ya hali ya juu katika utafutaji wa ilmu ya kisheria na risala ambayo kwamba nitatumia katika muhadhara wiki ya leo ni risala Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazru'i hafizahullah ulu al-himmati fi talabil al ilmi al kwa hivyo hii ndio risala ambayo kwamba nitatumia katika muhadhara wetu wa leo. Na tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie taufiq katika yale ambayo kwamba tutayasema na kuyelezea pia vile vile tujalie ikhlasi ndani yake. Kwa hivyo moja kwa moja nitaingia katika mukaddima wa risala na utangulizi wa risala. Anasema Sheikh Hafidhullah baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi chake na mtume wake wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake asema alilmu shari'yu elimu ya kishiria elimu yenye kufungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala elimu yenye kufungamana na kitabu chake na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam elimu kama hii huwa mirathu anbiya alldhina khalafuhu lana hii ilimu ya sheria ni mirathi ya manabii na mitume mirathi ambayo kwamba manabii na mitume umetuochia elimu ya sheria elimu yenye kufungamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wema waliotangulia elimu kama hii ni mirathi ya manabii na mitume كما لـ يوصي صلى الله عليه وسلم على ان العلماء ورثة الانبياء ألا إن الانبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم. وونشوئني موارثي ومنبئنا متتومي. نـ والله سبحانه وتعالى ومنبئ. هو كوّع دينار ولا درهم baada ya kuondoka wala hawakurithisha dinar wala dirham inma warathu alilm isipokuo walipoondoka wameacha na kule kurithisha ilmu hii ilmu ya sheria na ilmu ya dini kwa hivyo huu ni urithi wa manabii na mitume ambao kwa kwamba wametuachia wahamalahu alulama min بعد ya manabii na mitume kuacha urathi huu basi urathi huu wameupokea na kulekubeba wanachuoni baada yao kama katika hadithi ala innal ulama warathatul anbiya yunfunu anhu tawilal jahilin wa kwa hivyo manabii na mitume walipoondoka wamerifisha ilmu na kuwacha nyuma ilmu na ilmu kama ile wakaja kuibeba wanachuoni na mirathi kama yale wakaja kuirithi wanachuoni Na wanachuoni hawa ambao kwamba ni mawarithi wa manabii na mitume wana jukumu kubwa sana na pia vile vile wana kazi kubwa sana katika hii ilmu na haya mirathi ambayo kwamba wameachiwa Na katika kazi zao wanailinda ilmu na kuitakasa ilmu kutokamana na ta'wil aljahilini tafsiri mbaya za watu wajinga kadhalika pia vile vile ulama wanailinda ilmu na kule kutetea ilmu kutokamana na tahreef ni kule kugeuza kalima kadhalika pia vile vile kule kulitoa kalima katika malengo yake na katika muradi wake kwa hivyo pia vile vile ulama wanaikinga ilmu kutokana na kule kugeuzwa na kule kubadilishwa na wale waliochupa mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ntihala al -muklilin. na pia vile vile ulama wana kazi kaza kuwazuia watu wa batil kutokana na kule kutia mambo katika ilmu na katika dini ambayo kwamba hayapo Kwa hivyo ndugu wa Islam, mpaka hapa tuwaona kuwa ilmu ni urathi wa manabii na mitume. Na ni urathi ambao kwamba ulama wameurithi baada ya manabii na mitume kuondoka. Alhakami hakimi Allah katika al-Manzhum al asema al-ilmu wallahi mirathu nubuwwati wa Miratha yushbihu hutuba li-muktasimin. لانه يرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم ومنه يرث سليمان النبوة والتوال فضل المبين فما اولىه بالنعمة عل علم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه تبى للمقتسم اها رحمه الله اسم الله علمني ميراث يا منبينا هو علم ni urathi ambao kwamba huwezi kuulinganisha na kufananisha na urathi mwingine wowote katika dunia hii. Li'annahu irthu haqqin da'im min abadan. Maana urathi huu wa ilmu ni urathi ambao kwamba utabakia milele. Wa ma siwahu ila lifnai wal adami. Na mirathi mengine yasiokuwa elimu na kando na elimu basi mwisho hukatika na kule kupotea na kumalizika. Kinyume na urathi wa ilmu ومنه ارث سليمان سليمان النبوة وتوالى الفضل المبين فما اولىه بالنعيم نا كما هو دي ورث امبو كمبالي ورث سليمان وباباكي داوود وارث سليمان داوود بعده قيلزيه هيا اسما حافظ الله قال ابن القيم رحمه الله انكم منن ابن القيم رحمه الله اسما رحمه الله من طلب العلم lihuyya bihi alislam fa huwa min as wa darajatuhu ba'da darajati an maneno ibn al-qayyim rahimahullah katika miftah dari sa'adah asema rahimahullah man talaba al-ilma yeyote ambaye kwamba atatafuta ilmu ilmu ya dini ilmu ambaye kwamba tumesema ni mirathi ya manabii na mitume kwa hivyo yeyote ambaye kwamba ataitafuta ilmu ya dini kwa malengo gani liuhi bihi alislam. Kwa ajili ya kuhuisha Uislamu. Kadhalika pia vile vile atatafuta ilmu ya dini kwa ajili ya kusukuma Uislamu mbele. Kadhalika pia vile vile kwa ajili ya kuulingania Basi yule ambaye kwamba tafuta kwa malengo haya malipo yake na thawabu zake. Fa huwa min Atakuwa miongoni mwa wale wa kweli siddiqin wa darajatuhu ba'da darajati an na daraja yake itakuwa ni baada ya daraja ya utume kwa hivyo yote katika uislamu ambei kwamba tajitokeza kwa ajili ya kutafuta ilmu akatafuta ilmu kwa malengo ya kulikuuisha uislamu Kutia nguvu uislamu na kule kulisukuma gurudumu la uislamu mbele na kuieneza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa min as atakuwa miongoni mwa wale wa kweli Inna Allaha subhanahu wa ta'ala meelezia katika kitabu chake wa mayuti Allah wa Rasul fa ulaika ma al ladhina an'ama Allahu alayhi minan nabiyyin wasiddiqin wa shuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqun akiyetaja yale matabaka ya watu wa pipuni na akitaja zile sifa za watu wa pipuni na daraja zao asema yeyote ambaye kwamba atamtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim basi atakuwa miongoni mawali ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewanimeesha minan nabiyin kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akataja daraja la kwanza ni daraja la mitume na manabii alafu daraja la pili wasiddiqin Ndiyo hawa ambao kwamba tuoelezea hapa wa shahada'i wasalihin kwa hivyo ndugu Muislamu na ndugu mwanafunzi katika faida ambazo kwamba utazipata Unapotafuta ilmu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa ajili ya dini yake basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakutia peponi na daraja yako itakuwa ni daraja baada ya daraja ya manabii na mitume Fahuwa huwa wa darajatuhu ba'da darajati an na daraja ya hawa sidiqin inakuja baada daraja ya manabii na mitume hii ndo daraja ya pili baada utangulizi huu ni kwa nini tumechagua mada huu alu alhimma fi talab alilmi alshar'i ni yapi malengo ya kuichagua mada hii na kuongea kuhusiana na jambo hili. Alsheikh Hafidhullah ametaja baadhi ya sababu za kule kuichagua mada hii. Akasema Hafidhullah, "Lamaadha alhadithu 'an 'uluwi alhimmati fi talabi al'ilmi shar'i." Kwa nini mazungumzo yetu katika jambo hili, 'uluw -himm, himma ya juu, na bidii ya juu katika kutafuta elimu ya sheria? Katika sababu Sababu ya kwanza aliyotaja asema li anna ayy adawati ila Allah la taqumu ala al-ilm shar'i asahihi al almustamaddi minal kitabi wa sunnati wa manhaji salafi salih fa inna masira ha ila tahawi wa suqut asema ulinganizi wote akitaja sababu za kuchagua mada hii kuhimizana katika jambo la ilmu Asema dawa yote na ulinganizi wote ambao kwamba hautosimama juu ya ilmu ya kisheria Ilmu sahihi Ilmu ambayo kwamba ipatikana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuufahamu wa waliwemo aliotangulia ina maana daa wa yote ambayo kwamba haitosimama juu ya ilmu Ilmu kwa sifa zake hizi ambazo kwamba tumezitaja basi ulinganizi kama huo fa inna masira ha ila tahawi wa da'wa kama ile na ulinganizi kama ule mushawuksha utaporomoka na kule kuanguka na ulinganizi kama ule manufaa yake tatakuwa ni machache kuliko madhara ina maana madhara tatakuwa mengi na manufaa yatakuwa machache da'wa yote na ulinganizi wote ambao kwamba hautosimama juu ya Hauto jengwa juu ya ilmu basi ulinganizi kama ule mushawuksha utaporomoka na pia vile vile ukiangalia manufaa yake na madhara yake utapata madhara ni mengi na ni makubwa kuliko manufaa na hivi ndivyo jambo lilivyo jambo lolote ambalo kwamba halitosimama juu ya elimu jambo lolote ambalo kwamba jengwa juu ya ilmu basi jambo, jambo, Bas jambo kama lile utapata manufaa yake ni machache kuliko madhara madhara yatakuwa mengi kadhalika hata ibadati ambazo kwamba tozifanya ibada kama hizo zisiposimama juu ya ilmu na kujengwa juu ya ilmu madhara yake yanaonekana makubwa kuliko manufaa al-khalifa ar-rashid al umar ibn abd al-aziz rahimahullah asema man abada Allah biduni ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslihu yeyote ambaye kwamba atamuabudu Allah pasipo na elimu basi ataharibu pakubwa kuliko kutengeneza ina maana uharibifu wake utakuwa ni mkubwa kuliko kutengeneza manufaa yake au madhara yake itakuwa ni makubwa kuliko manufaa kadhalika pia vile vili katika jambo la da'wa ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala mwambie mtume ase kwa hadhi hii sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittabani wa subhanallahi wa ma ana minal Mwambie bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam matangaze manhaji yake katika dawa na mfumo wake katika dawa kuwa mfumo wake alingania juu ya elimu yeye na ufosi wake pamoja na ikhlas kulii hathi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wamanittabani mimi na wale wenye kunifata mimi twalingania juu ya elimu na juu ya basira pamoja na ikhlas kwa hivyo tulioongelea jambo hili la ululu himma tukiimizana katika jambo la ilmu, na kuishjiana katika jambo la elimu sababu ulinganizi wote ambao kwamba hautosimama juu ya ilmu ulinganizi kama ule utafeli na ulinganizi kama ule utaporomoka na madhara yake yatakuwa ni mengi kuliko manufaa kwa hiyo le jambo tioimizana kwa ajili gani kujiandaa na da'wa kesho tusiingie katika da'wa kabla ya kusoma Tusiingie katika ulinganizi kabla ya kusoma. Kadhalika pia vile vile tusiingie katika amali na katika ibadat kabla ya kusoma. Na hivi ndivyo inavotekaniwa kuwa Muislamu kabla hajafanya chochote. Muislamu kabla hajatenda lolote. Pia vile vile kabla ya kuongea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza ajifunze. Inma al al-ilm Kadhalika pia vile vile mlinganizi kabla ya kulingania. Mwanafunzi kabla ya kufanya dawa. Jambo la kwanza faa jifunze na ile dawa yake itangulizie ilmu Kwa maana ukirejea katika usula 3 katika utangulizi na muqaddimah al-usul 3 islam rahimahullah akitaja muhimu manne ambayo kwamba kila mmoja katika Uislamu Muislamu wa kiume na wakiki hakiki afa fahamu na kuyafanyia kazi. Jambo la kwanza akataja nini? Alilm. Jambo la kwanza akataja ilmu Jambo la pili ya kataja ala amali Jambo la pili akataja al-amali. Kadhalika pia vile vile akataja jambo la kusubiri na pia vile vile jambo la kulingania. Au jambo la kulingania na kusubiri katika ulinganizi na katika jambo la elimu. Waibu, waote, kwa hivyo ulinganizi wote ambao kwamba hautosimama juu ya ilmu ulinganizi kama ule mwisho wa kushe utaporomoka na kule kuanguka na madhara yake takuwa ni mengi na ni makubwa kuliko manufaa Kwa maana Sheikhul Islam rahimahullah asemefal insanu laysalahu wa yatakallama bila ilmin la fi nafiy wala fil ithbat Haitakanii kwa mtu kuongea pasipo na ilmu Muislamu kuongea pasipo na ilmu Ima akanusha jambo ama athibitisha jambo Ima yualingania ama yufundisha ama yatoa khutba atoa muhadhara haya mambo asiyafanyi pasipo na elimu ama iza qamat ala thalik ama ulinganizi unaposimama juu ya elimu fainna dinu sahiha sayantashiru baina nnas ulinganizi unaposimama juu ya elimu basi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala sahihi dini kama ile tenea bina ya watu ina maana dini inapo ya ene ya kwa ilmu na dawa watu wasome wafanye dawa wayukbiluna ilehi pia vile vile watu watielekea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala fayanu sautu alhaqi وينطفئ صوت الباطل na pia vile vile ulinganizi unapofanywa kwa misingi ya ilmu watu wakatafuta ilmu walafu wakafanya ulinganizi na kulingania katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi wakati huo haki itasimama na batil kudondoka na kuanguka na kuzima wa yawma yafrahu almu'minuna bi nasrillah ya kwanza kadhalika pia vile vile sababu ya pili ambayo kwamba imemfanya kuongelea mada hii na pia vile vile si kuongelea mada hii asema na tahaddathu an walhamas litola bil ilmi sharie li annana fi zamanin daufat fihi al'aza'im wa fihi alhimamu an talabil ilmi tuongelea mada hii kuhimizana katika jambo la elimu na pia vile vile kuzitaja zile sababu ambazo kwamba kwa zikanyanyua himma yako na kuifufua himma yako maana tuko katika zama ambazo kwamba kwa wengi katika Uislamu wamedhufika katika jambo la elimu. Maazimio yao yamidhufika katika jambo la elimu. Wengi katika Uislamu hatu bidii katika jambo la elimu. Kwa hiyo pia vile vile hii ni sababu mimi kwa nini imetufanya kuchagua mada hii kwa ajili ya kule kukumbushana na kuihimizana katika jambo la elimu. Walidhali kkana lizaman ala duati al haqqi an yudhakkiru an-nasa wa yahuthuuhum ala talabil ilmi sharai wa tahsilihi. Kwa hivyo ya wajibika juu ya walinganizi wa haki kuwakumbusha watu na kuwakumbusha Uislamu na pia vile vile kuwahimiza katika jambo la ilmu Kuitafuta ilmu, kuhifadhi ilmu na kuifanyia kazi ilmu Maana wengi katika Uislamu wa wamezembea katika jambo la ilmu Hawana bidii katika jambo la ilmu Kwa hivyo hii pia ni sababu. Na sababu nyingine Tataja sababu hii alafu taingia katika zile asbab za kunyanyuwa himma Anasema Sheikh Hafidhullah natahadathu an hadha almawdu'i tuiongelea mada hii ya ulul himma kuhimizana katika jambo la elimu kwa ajili gani liwujud adda'awat alhadama والفرق الضاله التي تدعو الى اهمال العلم الشرعي وتحث الناس على الاهتمام بامور تافهه ومناهج منحرفه وبدائع ضاله اسمعي اليوم كم يتقاتلنا يا دعوه وبعض يا عولينيزي عولينيزي ambao kwamba وداعات zienda kinyume na misingi ya Kiislamu na dawa kama hizo ambazo kwamba zimepatikana hii leo ni dawa ambazo kwamba zienda kinyume na yale misingi ya Kiislamu na ni dawa ambazo kwamba malengo yake ni kuivunja misingi ya Kiislamu dawat alhadama leo kuna dawati mbalimbali kuna walinganizi mbalimbali maduati mbali, mbali Asa katika walinganizi hao na daawa zao utapata baadhi ya ulinganizi na daawa zao malengo yao na malengo ya daawa hizo ni kwenda kinyume na misingi ya Kiislamu na kuyavunja na kuyaporomosha misingi ya Kiislamu kadhalika pia vile vile kuna makundi mbali, mbali mapotofu mahawari mahurafi tabligh maibadhi kuna makundi kama haya makundi haya na daawa zao utapata makundi kama haya na daawa zao ni dawa ambazo kwamba zenda kinyume na misingi ya Kiislamu kwa hivyo ndugu islamu makundi amekuwa mengi na makundi kama haya endapo muislamu hatu soma ina inakuwa ni sababu ya kubebwa kadhalika pia vile vile inakuwa ni sababu ya muislamu kutekwa na makundi kama haya na daawat kama hizi kawa ni sababu ya kuangamia na kuingia katika upotofu Ima kuingia katika shirki kuingia katika kufru Ama kuingia katika bid'a. Kwa hivyo mpatikana makundi kama haya na ni makundi ambayo kwamba yaolingania ya watu katika kule kujishughulisha na mambo ambayo kwamba ni duni thamani. Watahussu nnasa ala lihtimami bi umuri ntafiha wa manahi jamunharifa wa bid'ain Kwa hivyo makundi kama haya mipatikana. Makundi ambayo kwamba yanalingania katika ukutufu na makundi ambayo kwamba malengo yake na misingi yake ni kuyavunja misingi madhubuti ya Uislamu na kwenda kinyume na maadili ya Kiislamu kama huo ulinganizi wa LGBT kio ni ulinganizi ambapo kwamba kasi sai ni ulinganizi ambapo kwamba wewe yenyewe utumia nguvu na kutumia kila njia kuhakikisha ulinganizi kama ule umefika katika kila sehemu umefika na umekita na mujitama Asa Muislamu asipokuwa na elimu ina kuwa sababu ya kubebwa na da'awat kama hizi na kupinda na kupotea. Asema Sheikh Abdul Allah wa min huna yalzam ala du'ati alhaqq an yajtahidu fi talab al'ilmi shar'iyyi li yuhsinu anfusahum li yuhsinu anfusahum wa ghairahum bidh hadhihi alhaddama. Kwa hivyo mpaka hapa tuonelea na tuone Ulazima ya ulinganizi wa haki kujitahidi katika jambo la ilmu kuitafuta ilmu na kuieneza ilmu waisome ilmu na uifanyie kazi elimu waisome ilmu kama ile iwe ni sababu ya kuzikinga nafsi zao na nafsi za ndugi zao katika Uislamu na jamaa zao bid hadhihi da'wati al haddama dhidi ya dawa mbaya kama hizi ambazo kwamba malengo yake ni kuyavunja na kuyaporomosha misingi ya Kiislamu kwa hivyo ndugu wa Uislamu tumetaja sababu tatu zilizotufanya kuchagua mada hii. Baada kuelezea sababu hizi tutaingia katika asbabun tuhammisu watushjiiu ala talabil ilmi shar'i. Kutaja sababu na kutaja yale mambo ambayo kwamba yatamhamasisha na kule kumishajiisha Mwanafunzi na muislamu ujue utafutaji wa ilmu ya kisheria asbabun tuhammisu wa tushajjiu ala talabil ilmi shar'i tuanza kutaja sababu mbalimbali mbali. na mambo mbalimbali ambayo kwamba yatakufanya wewe kuwa na himma na kuwa na hisi na kuwa na bidia hali ya juu katika kutafuta ilmu ya kisheria sababu ya kwanza katika sababu hizo maarifatu hukmi talabil ilmi shar'i sababu ya kwanza katika sababu ambazo kwamba zitakuhamasisha wewe na kukufanya wewe kuana bidii katika jambo la elimu maarifatu hukmi talabil ilmi shar'i ni muislamu kutambua hukmu ya utafutaji wa ilmu kishiria. Hii ya sheria ni elimu hi sheria yetu asemaje kuitafuta na kuifanyia kazi معرفه حكم طلب العلم الشرعي مسلم كتامع حكم يتافتجي علم الكشريعه اسهم الشيخ حفص الله ketika sebab ya kwanza akhtaja hukmu yutaftaji علم الكشريعه من العلم الشرعي ما هو واجب عيني على كل فرد مسلم اسهم ketika علم يا Kuna ilmu ambayo kwamba ni wajibu na ainiyun ni wajibu wa lazima ala kulli fardin muslim juu ya kila mmoja katika uislamu juu ya kila muislamu elimu ya sheria ina vigawanyo vyake kigawanyo cha kwanza ni wajibu na ainiyun ala kulli fardin muslim ni kile kigawanyo ambacho kwamba ni lazima juu ya kila mmoja katika Uislamu Unaposikia jambo ni wajibu na ainiyu Uwajibu wa lazima ina maana jambo ambalo kwamba unapolifanya wapata thawabu ikhlasan pia vile vile jambo kama hili unapoliacha wapata dhambi Kwa hivyo katika ilmu kigawanyo cha kwanza cha ilmu na hukmu ya kwanza ya ilmu ni ile ilmu ya lazima ya uwajibu juu ya kila muislamu muislamu wa kiume na muislamu wa kike na ni elimu ambayo kwamba anapoitafuta anapata thawabu na ni elimu ambayo kwamba anapoacha kuitafuta anapozembea katika kule kuitafuta inakuwa ni sababu ya kupata dhambi ya kaulihi sallallahu alayhi wasallam mtume yusema sallallahu alayhi wasallam talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim utafutaji wa ilmu ni faradhi mno dhuu ya kila muislamu muislamu wa kiume na muislamu wa kike talabu al-ilmi utaftaji wa ilm faridhatun ni faradhi ala kulli muslim juu ya kila muislamu ina maana jambo hili muislamu anapoliacha pasipo na dharura na, na pasipo na sababu haliakuwa na uwezo wa kuitafuta ilm kama hii anapata dhambi sababu gani itakuwa miacha jambo la wajibu kwa hivyo hukumu ya utafutaji wa elimu ya kisheria Hukmu imegawanyika katika videwanyo vitatu kulingana na vile videwanyo vya elimu kigaonyo cha kwanza ni wajib na ni elimu gani ataelezea hapa Sheikh Hafidhullah hii ni elimu ya uwajibu asma min hadha alilmi na katika elimu hii ya uwajibu amebembe kwamba ni wajibu na aini ni wajibu juu ya kila muislamu Usulul imani sita wamayunaqiduhha Ni Muislamu kujifunza misingi sita ya imani Arkanul imani sita Muislamu kujifunza misingi misita ya imani wamayunaqiduhha Na pia vile vile kujifunza na kuyatambua yale mambo ambayo kwamba inaenda kinyume Na yale mambo ambayo kwamba yanaharibu haya misingi misita ya imani nawaqidhul iman yale mambo ambayo kwamba muislamu anapoyafanya na, na, na mtu katika imani na kumtia katika ukafiri. kwa hivyo elimu ambayo kwamba ni wajibu na iniyu, mfano wake ni elimu yenye kufungamana na misingi sita ya imani muislamu kuyasoma misingi misita ya imani na kuyafahamu na kuyafanyia kazi na pia vile vile muislamu kuyajua mambo ambayo kwamba yanayaharibu haya misingi misita ya imani na kujiepusha nayo wa ma yunaqidhuhha kazalika pia vile vile wa ilmi arkani al-imani au wa ilmi al-khamsa na pia vile vile katika ilmu ambao kwamba ni wajibu na aini yu yako ni kujifunza misingi, misita, misingi mitano ya imani wa ilmu arkani al-islamu al-khamsa misingi mitano ya uislamu wa ilm arkani al-islamu al-khamsa wa shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha ka ilmi maana la ilaha illallah muhammadur rasulullah kwa hivyo hapa ni ilmu lazima muislamu kuyatambua misingi mitano ya uislamu pia vile vile muislamu kutambua kila msingi mmoja nguzo zake katika haya misingi mitano ya uislamu kuanzia shahada mpaka haji kila nguzo uitambue na masharti yake na nguzo zake na pia vile vile wajibati zake ka ilmi maana la ilaha illallah muhammadur rasulullah kwa hivyo muislamu afa ajifunze la ilaha illallah alitambue kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah alitambue kalima hili atambue nguzo zake na misingi yake na wajibati zake hakadha wa shurutiha wa ma yanqidhuha wa bikamaliha bi kamaliha Kwa hivyo Muislamu afaye atambue misingi mitano haya ya imani au misingi mitano haya ya Uislamu Muislamu ayatambue atambue masharti yake na mambo ambayo kwamba akiyafanya itakuwa ni sababu ya kuyaharibu haya misingi mitano ya Uislamu na pia vile vile kutia dosari na mapungufu ndani yake Kadhalika pia vile vile katika ilmu ya lazima wa ilmu at pia vile vile Muislamu kujifunza tahara. Muislamu lazima ajifunze tahara, lazima. Wa na pia vile vile kujifunza swala. Wa siami na pia vile vile Muislamu kujifunza siam. Kwa hivyo Muislamu afaa ajifunze tahara. Pia vile vile Muislamu ajifunze swala yake. Aswali kama vile alivoomrishwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika ajifunze jinsi ya kufunga kama alivofunga Mtume sallallahu alaihi wasallam wa pia vile vile muislamu kuisoma ibada ya haji na zaka na kuitambua mambo haya ni katika vile visomo vya lazima visomo ambavyo kwamba unapoviacha wapata unapata dhambi na unapovisoma inakuwa ni sababu ya kupata thawabu hichi ni gawanyo cha kwanza cha